Kad, inguramenaren babesaren alde ari den erakundeak, orai artete sentsibilizazio lana erabaitema zuen, beste uhattz bat eramanen du aurten. Hos sentsibilizaziotik justizia epaitegietara. Ikusiz Xpere biritu biderte azketa, bardoze etaaroz eta beste guneetan, Honndakintegi salbaiak biderkatzen dila, eta politikaritza administrazioak ez dutela geldiazten, kadelkarteak lan hori eramaten du. Hazketa bimilatamak eta kadeko kide diren peo durriti eta emil diratsetekin solastatuko gira. Ertan alda okusie behaz, ondarkintegi xalbai horiek zendako e, ilegalak dien? Ba, ilegalak zonbitzuan antailak bi dira, holaku eh, deratzeko. Ba dira ba soluzioniak, eh, ondarkintegi kontrolaktuak direnak eta eh, baliatzeko, baina ez direnak baliatuak. Zonbiten presen antaila bita ondarkintxalbai horietan ibiltzeko, beti dirua betute egiteko. Enpresen interesetan, behin zendako administrazioak eta herriko etxekta A Hori hori da, bon, keskat agure galderak, eh, Hortako ditugu erri eh, etxe guziak eh, kont kontaktatu ditugu eta gutun bat igorri. Problema hori ingenean, eh, behren erresposta eh, bitatea beita eh, ondarkin horien eta esteko eta kontrolatzeko. Eh, voilà. Hela raziozila si eh, hainbat dosier, erriko eh, etxetat, erriko etxetat. Erriko dosier zehatzki zer idatziaden horietan? Horietan, uh, igorri izan diren uh, dosier horietan badute bas, jadanik, uh, frantzian egendiren ikarketak. Nola behar diren moldatu eta kudeatu uh, ondarkin uh, Solbago direlarik eta hogeitaraziz, bez hauzapezer beren tretsua, eta beren be, uh, erabiatea uh, beaz mailotan. Salaketa egiten uzia, eh, ondarkintegi sal baien baina ere bestalde galde egiten uzia, beaz, ebe aterabide baten alde, e, ISDI gehiago izaitia? Bai, bak, e, behar dien bezala gauzak egitea. Ezen hor ikusten dugu, norez bete, nor nahik nahi duguna egiten duela. Baina badira aterabideak, jadanik behar behar hobeek ikudeatu, baliatu gehio hori sartzen diren e, gauzak, agatxenea de, baitira denak egiten. Hor dien, baliatu eta beste beste manera bat ateman uh, onartginen uh, kudeatzeko eta hori hori da esun zabitate uh, denena partikularski autogena uh, esbadu norbaitek begia behatzen, zer den beren egian hori kosegit kodute desinon hartia dira luja koztatzen dira eta debaldetan uh, ari dira Eta erten zinuten, empresiak merkeenian egite untela, baina funtsian bere isketa eta dena ahaiten balitz, behaz hori izaitena lehikela lanpostu ituri eta e, beste ekonomia batez pizgari edo. Main guztietan mesela, ondarkinak ez da uste izan behar dela bekari genegoat. Produktu bat zu dira, genieko hori dira gehotageiego ohartzen, produktu horiek baliatzen ahal direla. Behali dira beheshi, behiz behiz ba, behar eta hori egiteko Empleguaz horzen dira, egiten dukote ba, emplegiak badira taginteko, baina horaino gehiego egiten ahalitake, gauzak, hobeki eginez, ez da uste ukameak ingurumenan eta defantsa, ekonomiaren dela, baina ez bakotxa bere eta ez agatxeneat susaira baziz. Gero buruz, kusi behar da, ze... Natura nahi dugun utzi, heldu du den uh, janeazonek. Naiz eta orai arte dozirak helara zeitu zian, induzia zentzibilizazio e kampaina hori, bena guai uh, aurten behaz epaiketetat uh, pastuko ziste? Ba, bai, nahi dugu, rutetxiak eta hauza berak uh, daien ikonkitu, bez informazia helera aziz eta berean errepresentatia hartezaten, eta gero bai, ikusiz, zomit uh, ba, tokitan ez dira gauzak mugitzen, behaz zaur hazea aurten hartu dugu elburua ha, behaz dosiera ausi terratzeko. Ez bitugu beste helbururik ikusten, eta ez bitugu gauzak usten ahal ola segitzerat. Badira eh, egiteko manerak, ez ditugu gupentsatuko egiteko manera behar dira. Delibero behar dira hartu eta delibero behar dira honakta hazi. Ez da ratz, frangotan erritagada, baizik eta lan posto badirela bainan, lan postoak behar betit dina iziten ahalitazke Eta frangotan erabak gehiago egiten ahalitazke. Baina erreglamentua zubalima dira behar dira eta deliberoak eta aplikazio denen ez bakarrik zomeiten eta bestendako dako indagaren araberan. Horx, zenako importanta zen um, DBQ-a arrete-minisipala ikin izaitia? A, zetaz, uh, deliberu hori arrete-minisipala hori hartzen balima dute, behaz hor uh, legalski legal empresak en, hutxean izanen dira. Eta behar hartio, behaz huts hori dute baliatzen, Ez bita deliberorik harturik, behaz beti hasten dira gauzen egiten, eh, de, uh, ondarkin uh, salbai horien muntatzen, eta gero ondoti jomea da errteko, ba ez dira legalak eta hori. Delibero de bat hartu alibada itzinetik, da gero folgatzeko erreteko behaz uh, kontraldea didire da. Horiekola ondoko ilabeteetan ondarkin tegi salbaiei buruzko hainbat hauzi irekiko dira.